Beno, ba, pasade, duela egun gutxi, kamil, kamilari bat hildela eta, e, bueno, ba, garraialarien inguruko egoera ezagutzeko, hiru e, sindikatuako kide batekin gaude, kaixo, ez titxu? Kaixo, egun honen. Beno, ba, hori, haipatu dugun ezela, e, duela gutxi, e, irungoa epez hortzian, e, kamilari bat, bat hilda, hirugarrena da euskal herrian orten, egun. Bueno, ba, honen harira, salatzen duzute mm, garraio asko autonomoak direla eta ba, holako lan iztripu eta babesik ez duzutela, ez? Beha, jala, da, ja, la, da. E, sektorean e, dienak, egon eko lagogeita marra garraio lari autonomak dira eta, eta, bueno, ba, legeak, esan e, lan lan iztripuak e, edo lan iztripuen eta gaiz profesionalen e, legeak ez ditu kontuan hartzen e, profesional autonomoak eta horren bestez garraiolari autonomoak eh hoietatik kanpo daude, babes horretatik kanpo daude eta ez bakarrik babes horretatik kanpo baita estatistika ofizialetan lan institupo inguruan e, egiten diren, estatistika ofizialetatik kanpo daude ere bai eta eta e, larriena dena eh autonomo batek e, lan institupo ezatzen duenean e, trafiko istiputat hartzen da ez da kontuan hartzen lanean dagoela Eta, eta horrek e, ba, bueno, guk guzti dugu bera horretan administrazioak eskutatzen dituztela sektore, gure sektoreak bizi dituen lan eta bizi baldintza prekari bak, ez? Zinean e, lan iztripu hoien iturburua prekari da. Horrek bestez mm -hmm. guke aldarrikatzen duguna da e, guk e, jasaten ditugun lan iztripuak e, lan iztripu txatar, hartzea eta horretaz gainera babesa izatea eta, eta, bueno, ba, eta, azminizazioke utzi behar diote dagoeneko, lanean hildakoen inguruko estatizika ofizialak makillatzen, eta, eta repideko garraioaren zenbakiak eskutatzen. Eta, eta gure, gure iztripuak, gure lan istipuak lan iztripu txatartzea, hori e, da aldarrikatzen duguna. Mhm, eta, bueno, epatzen duzu makillatzeari, Ze, bueno, e, zuen e, sektorea ez da, zoritxarrez ez da e, e, bueno, eriotza gutxi dituen sektorea bat izan ere mm hilako -hmm. gehien dituen sektorea da, ez da? Baina, e, o sea, espainiako estatuk mailan eta euskal herri mailan ere, nahizu? eta estatizika, estatizika ofizialik ez dago, baina bueno, ba, ba, e, batetik zein bestetik hartzen ditugun datuen arabera eta zain e, dut ezaguna da, Eh, hainbat ikerketetan hala islatu dela, eh, ezea, merkantzien errepideko garraioa dela, eh, ba, zea, eh, lan izupo gehian jasaten duen sektorea. Eta, eta bueno, ba, hori ba izkutatzea gure etxat eh, delitu larria da. Eh, Zan nahi dut, eh. gure sektorean gertatzen diren lan, eh, E, lan eriotxak, e, kontuen hartuko balira, laneko tasa eguneko egun da berrogitza marregoko litzateke. Eta hori da, inzuzen ere, eskutatu nahi dena. Eta uh -huh. bueno, estetik, kaipatu ere, ba, dibuzkako forbaldundiak e, etxegarateko gainean, dirusaria jarri nahi duela, eta bueno, intentzio hau nola ikusten duzute? Bueno, goztalatu nahi dute egin Egitaz moa martxan jarri zenetik edo egitaz moa iragarri zutenetik guk gure kontrako iritxia eman dugu, ez? naiz eta inoerke ez eskatu, ez nahi dut. administrazio publikoak, Gipuzkoako Diputazioak ez dugu, ez da, zekula zentan e, gurekin harremanetan jarri, ez digu iritxia eskatu, nahiz eta bidesariak bakarrik, garra ielari inpozatu e, guk esaten duguna da... Gagipuzkoako ba, Diputazioaren bidezarien politika lapurreta bat dela eta lapurreta da e, elburu bakarra duelako eta elburu bakarra da eta elburu hori da diputazioaren kutsa betetxea gure lepora e, eta gu gara produkziokatearen satiri kaulena langileak eta hemen Gagipuzkoako e, Diputazioa egiten duena da e, kutsa bete langilearen lepora eta eta hori lortzeko Aridera gainera bezurrak esaten, bezurrak esaten dituzte ze hand dutenean, eh, e, e, erabiliko dituztela N bat errepidean dagoen sekulazio arazoa lehuntzeko. Eta guk esaten duguena da bezurra dela, ez dutela ezagutzen, hori martxan jarri duten e, dutenek ezakite edo ez dute jakin nahi, nola funtzionatzen duen garraioa mundu honetan. Bezurra da N bat errepidean dagoen kanbiak zirkulazioa rinduko dela, hami ailek esinbeste zigara behar dutelako ene batetik. Hornitzeko eta mantenimenduagiteko lanerako behar dituzen azpigitura guztiak bertan daude, ene batean, ez daude beste inun. Orduan, gezurra da, gezurra da alaber, gar, garrai olariek dainik igaratzen direla ene batetik. Ze hidrokarburuan zergarekin zoberan ordaintzen dugu garrai olariok guztien konponketa eta mantenimendua. Eta are gehiago une honetan nun zoila E, Kristo hongorakada izan duen zendo Giputako diputazio urtean hirure milioi euro e, irabatzen ditu edo biltzen ditu e, hidrokarburua e, inpostua dela eta eta eta esatea e, zerga, eta esatea ba, ozea, hori garolarik ezla zergarrik ortzen beurrutza ba, orango kuste dugu gaszuretan oinarritutako e, bidesarien politika bat egiten ari direla EJ. Ama bat eta ta pese eta gu ba hori salatzen jarraituko dugu. Naiz eta foru araua ba onartuta egon, hori salatzen jarraituko dugu eta eta eta, eta bueno, ba e, eskatzen duguna da bertan bera ustea foru arau hori. Mhm. Mm bueno, a ba, mí es que ditut, bueno, este data de gai eh bueno, osgarriagoak izan aalba da, baina ba, mi Alejandría. Ven a yo.